Əş-Şəms Günəş surəsi bismillahir və rəhimli Allahın adı ilə. Və və -hə. And olsun günəşə və onun saçtdığı şəfəqə. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا أَنْدُلْسُنْ عَنْدَانْ سُونْ دَنْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ سُونْ And olsun göyə və onu qurana, And olsun yerə və onu döşüyənə, And olsun nəfsə və onu yaradıb kamilləşdirənə, Ona günahları və Allahdan qorxmağı təlqin edənə, Qad əfləhə mən zəkkəhə və qad xəbə mən dəssəhə Nəfsini günahdan təmizləyən uğur qazanmışdır. Onu günaha batıran isə ziyana uğramışdır. Kəddəbət fəmudu bi təqvəhə idin bəəfə əşqəhə Səmud qövbü Öz azğınlığı üzündən Allah'ın elçisini təkzib etdi. Onların ən bədbəxti dəvəni kəsməyə qalxdıqda və qala lahum rasulullah laqatallahi wasqiyaha Allah'ın elçisi onlara dedi: "Allah'ın bu dişi dəvəsinə toxunmayın və onun su içməsinə mane olmayın."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 Və la yəxafu əqbəhə Allah günahkarlara etdiyinin nəticəsindən çəkinməz.